Ja, välkommen ska just du vara. God morgon, god morgon festen. Och härligt att ha just dig med mig den här fredagen den 18 januari. Mina morgonrutiner är lite ur spel av olika orsaker. Och det gör att jag blir lite lätt förvirrad. Speciellt eftersom jag satt och. Jag ägnade de här minuterna innan jag sen gått att läsa någon dödbok och titta igenom <skratt> gamla papper på nätet. Och det kom sig av det faktum att jag igår bestämde mig för att jag måste ju skaka liv i den här traditionen att ta upp dagens namn. Va? För att jag valde att inte Jag gjorde ju det tidigare igår morgon. Med mig, så jag tog alltid upp dagens namn. Sen slutade jag med det eftersom att Daniel Fränderlöf alltid tog upp dagens namn. och. Då, då tänkte jag att då får han göra det va. Jag är, jag är sådär av mig att jag, jag bjuder på det. Sen noterade jag nu att han gör ju inte det. Då tänkte jag att vi kan inte låta människor bara sitta där och heta saker helt onöda. Måste ju uppmärksammas på något sätt. Så att nu tar jag tur med det där igen. <hör> Eftersom att det är någon som ska göra det. Och det ledde mig i sin tur då till att idag är Hilda och Hildur som har namnsdag Grattis till er. Eh, om ni lyssnar på detta, jag misstänker att de flesta utav er är <skratt> ganska mycket mer äldre eh, än eh, de yngsta av er som heter Hild eller Hildur. Och den enkla anledningen att de där namnen kanske inte är så där vansinnigt populära idag. Tyvärr. Jag vet att det finns vissa som går mot strömmen och hatten av till er. Det är fantastiska namn ska vi be att få tala om. Och det var därför jag blev sittande med och börja läsa dödböcker och sånt där. För att jag har själv det här namnet i släkten. En avliden släkting som hette Hilda. Och det är ju ett fint namn va? Fornordets ursprung kommer från namnet Hild. Och Hild var ju en av Odens valkyrior, Så det är ett valkyrianamn namn Hilda, Hild. Och Bara där behöver man ju egentligen inte säga mer. Eftersom att det är uppenbarligen är ett bra namn när det är ett valkyria namn. Mm. Så så med Hilda då. Hildur, vad har vi att säga om Hildur? Ja, jag misstänker utan att veta att det är en form av Hild. <laughs> och det är bilder av ordet Hildr som betyder strid. Och det äldsta beläget för Hildur är från 1818 och det är också ett kvinnonamn. Så att Hilda och Hildur är fantastiska namn. Och som sagt, heter ni det där ute så är ni lyckligt lottade för att få bära dessa fina, fina namn. Idag är det fredag och fredag betyder att det inte är som vanligt. Jag brukar känna just att just fredagarna efter en hård vecka med, med politik och med allt möjligt eh, aktuellt. Mm. Kan eh, vara skönt att slippa det. Kan vara skönt att göra någonting annat kanske. Vi hade ju musik förra fredagen. Så tyckte jag var trevligt. Och det blir lite samma den här fredagen. Det vill säga, inte så mycket realpolitik överhuvudtaget. Utan det kan vi ta i Timmy Tre sen, som jag kommer sända tillsammans med Dani Främdelöv när vi. Jag kör morgonen med Svegot och går igenom nyheterna. Det är den sista, den sista installationen i Sverige vaknar som är vår stora förmiddagsmorgon här på Svegot.se Och det görs möjligt tack vare just dig, du som är plusprenumerant. Så att jag vänder mig inte just nu till dig eftersom du redan är plusprenumerant. Jag vill bara tacka dig för det. Varför lät jag som Annie Lööf? Plus med jant, Tack alla ni som är plus prenumeranter. Uh, herregud i himlen. Jag tappar, jag tappar målföret. Tack alla ni som är plus prenumeranter. Det är ni som gör det här möjligt. Och när jag igår läste uh, Sveriges förklaring till vad som utlämnar ordet muslim i den här översättningen av den här uh, saudi flickan som flydde från Saudiarabien. Det förstår jag att hon gjorde så säger man att man utlämnade ordet muslim i översättningen för att det skulle vara tydligt och för att alla skulle kunna läsa översättningen tre gånger på en sekund eller vad det var eh, artikeln finns på svegel.se och det här såg det så kände jag gud vad viktigt det är med alternativmedia herregud i himlen vilket eh, avgörande arbete man ändå utför va? och eh, ergo vilket avgörande stöd och vilken avgörande hjälp just din är till att det här ska kunna fungera. Vi, vi behöver verkligen alternativmedia. Jag, jag säger bara det och inte bara en. Vi behöver en, en variation av det. det. Det är bara så. Så återigen, då, tack till dig som är plusprenant. Och du som inte är det, men som lyssnar och uppskattar detta och sitter klistrad vid radion och tänker det här är ju riktigt bra Ja, tänkte då att det här görs möjligt just för att människor skjuter till och hjälper till. Och om du inte gör det så fundera lite på om du kanske har möjlighet att göra det. 99 kronor i månaden kostar det att prenumerera, att bli plus prenumerant.